Ці фантазії були такі реальні, що після них Віра довго не могла прийти до тями і збагнути, чому замість оплесків вона чує, як у ванні лється вода, а запах квітів змінюється на задушливий кухонний чад. Іноді в Вірі вижалося й інше. Вона уявляла, що вона – Саманта Сміт – легендарна дівчинка, що написала листа радянському політику та американському президенту проти ядерної війни. І відтепер це вона літає світом у дововижній блакитній сукні, і всі впізнають її і зустрічають, як маленьку принцесу. Віра теж писала листи політикам, акторам, спортсменам, і навіть одного разу звернулася до директора німецької фабрики іграшок з проханням надіслати їй таку ж ляльку, яку привезли дівчинці з десятого поверху. Відповіді вона ніколи не отримувала, і вирішила, що це, мабуть, тому, що її мама двірничка, вони жили в центрі міста у престижному районі, але Віру пригнічувала мамина робота. У двір з'їжджалися авта, з них виходили охайні хлопчики і дівчатка, прямували до своїх квартир, виходили гуляти зі своїми собаками, виносили імпортних ляльок, виводили блискучі новенькі велосипеди. У Віри нічого того не було. Вона взагалі любила сидіти вдома, багато читала і мріла, що колись настануть зовсім інші часи, і всі нарешті помітять її, і в один голос вигукнуть. О, який талант! Вона врятувала виставу, вона врятує світ! Вірі було тринадцять, коли її справді помітили. «Яка красуня ця донька-двірнички!» – сказала одна сусідка. «Прикро, що так погано вдягається!» І ввечері принесла її матері цілий мішок свого старого одягу. О вечір мама плакала і розповіла Вірі, що вона закінчила філософський факультет престижного вузу, але за фахом працювала лише три роки. Потім народилася Віра. З її батьком стосунки не склалися, і мати пішла з його квартири, гордо грюкнувши дверима, і лишилась майже на вулиці. Двірничкою вона пішла працювати для того, щоб був свій куток, та ще й у центрі міста. Відробляти двокімнатну квартиру на першому поверсі треба ще десять років. «Навіщо ти мене народила?» кричала їй Віра. «Дуже приємно мені бути донькою двірнички!» З того вечора мати вирішила взяти у життя реванш і почала з віреної освіти. У будинку навпроти жила стара напівфранцуженка Алоїза Абелівна. Про неї казали, що вона з родини репресованих. Іноді мати мила у неї вікна і витрушувала старі, але, як казала Алуїза Абелівна, дуже цінні гобелени. Мати підрядилася прибирати у неї щодня. По вихідних прали прасувала, а вечорами виводила Абелівну на вечірню прогулянку. І все це за те, що тричі на тиждень старенька займалася з вірою французькою та англійською мовами. Коли Віра вперше переступила поріг Алоїзиної квартири, у неї перехопило подих. Таке вона бачила лише у музеї. Це була не квартира, це була старовинна скринька. Цю назву для свого помешкання придумала сама Алоїза. Так і казала «Моя скринька». «Чого там тільки не було?» Маленькій Вірі здалося, що вона, як Мауглі, потрапила до мертвого міста З його дорогоцінними скарбами Вікна в квартирі були завжди завішені важкими портьєрами, З якимось індійським візерунком І в напівтемряві, смяно мерехтіли, металеві або мармурові Віра вважала золоті, діамантові Смарагдові статуетки, скрізь висіли ткані килимки з пасторальними сюжетами та чиїсь портрети, що заглядали вірі прямо в очі, хоч би де вона стояла. Сама Алоїза зустріла її у важкому, як середньовічна сукня халаті, розшитому золотою ниткою. Віра задихнулася від незвичного пряного запаху сандалових паличок, що тліли в кімнаті. Від мами Віра знала, що Алоїза Абелівна була дружиною відомого дипломата, який довгий час працював у Східних країнах. Дипломат давно помер, а Алоїза витрачає зароблені ним гроші. Крім того, вона регулярно отримує посилки від сина та доньки, що живуть у Франції та Ірані. Навчання давалося Вірі легко. Вона з нетерпінням чекала часу, коли переступить поріг скриньки, зручно вмоститься у старовинному кріслі навпроти дивовижного смугастого сфінкса, Алоїзи Абелівни, і та своїм рипучим голосом розпочне урок. Це були уроки не тільки мови, то були уроки життя. Іноді Абелівна так захоплювалася, що її розповідь про артиклі та наголоси перетворювалася на лекції з географії, історії, та правил світського етикету. Майже всі уроки закінчувалися розповідями про численні любовні пригоди молодої красуні Алоїзи при дворі іранського шаха. Віра засиджувалась у старенької до ночі. І тоді він сказав, «Або ти негайно йдеш зі мною, або ось із цього персня я дістаю отруту, і ми вип'ємо її разом», – розповідала Алоїза. І у віри від захвату паморочилося у голові. Вона вже знала, ким буде у цьому житті. Вона вже чула запах мандрів, шелест шовків. «Дзвін та шурхіт прикрас!» «Ти виростеш красунею», – не раз пророкувала стара. «Це видно вже зараз. Тільки не фарбуй своє волосся і не роби себе те, що вважається стильним серед простолюду. Ти схожа на мату Харі». І вона показувала Вірі велику теку зі старовинними фотографіями та репродукціями. На одній із них Віра справді побачила себе. Так, вона буде саме такою, стрункою, смаглявою, принадною. Їй писатимуть листи найвідоміші чоловіки світу. Одного разу Алоїза сказала, що донька кличе її до себе. І, мабуть, їй треба серйозно про це подумати. Адже тут у неї нема жодної близької душі, а там, у Франції, троє онуків. «Якщо я наважусь і поїду, – сказала стара, – можливо, пропишу тебе у цій квартирі. Ти хороша і розумна дівчинка. Ти заслуговуєш на кращу долю». «Я колись сама була такою, дикункою, що приховувала своє походження та офірувала своєю гідністю заради шматка хліба. І я знаю, що таке важка праця за пару капронових панчіх». Ідучи до Абелівни...